Eta berri honpasa Ausapes etorri dira departamentuko xokogu zitaik, eta bi erlotik. Ausapesen elkarteunen funtsa, errien ordezkari eta bos ere izaitia departamentuko batzorde desberdinetan besteak beste. Formakuntza laguntza bat ekartzen aldu ere, Ausapes kargu hortan asten direneri. Jamichel Koskarat, bai gurriko formakuntza bezala auzapaz bat da hasten dela ik bere bere funtsio hartzen di laike be eztaki nola planta, beaz, eta fogumakuntzak ja badira manerak beaz ara gauza eta gero bon problema elgarren artean jutzen zekore 1100 gira Bestalde, Biarnoa oraino behatzi erri elkargotan banatua balimada. Euskal Herri partea elkargo bakar batian bildua da orai, eta hori hola izanik, hau zapesen elkarte beharra ikusten duenez oraino galdatu diogu, alen zanz presidentari unek baietze dio. Tutafet, pizkero grupe tute lekomunio departement. Arrax zeren departamento guziko erriak biltzen baititu. Elkargo handiada eskualerian, ez da razoin bat ez segitzeko, kontralioa sustengu bat izaitena laurentzat. Bien un soutien justement à cette grande intercommunalité. Eskaleri elkargo berriaren aurrespe gaina, mozione bat ere boskatutu dute bestalde, estatuaren erabaki baten gaitzesteko, ez dituztela erriko goetxe gehiengien gileenak nokta kartak egiten alko gehiago.